Mobilizazio bat aitzak izat hartuz beraz behitzere Seaskari itza emaiten uh, diogu. Horreitarazten dugu beraz endaiaren uh, notik bezkoitzeko egia izan dela beraz uh, prefeta eta su prefetaren uh, jomu gan uh, beraz erabaki batzuartu dira ikastolak ezin dira diruz uh, lagundu alazer uh, dioten larun batean uh, beraz da mobilizazio eta prezeski behortaz hitz egiteko urgorostiaga Seaskako uh, susendaria gutartan dugu egunon zuri. Egunon. Egan bezala larun bateko daitu zuzue mobilizaziorat, su prefetura haintzinean, tze bat ikastola proiektu batek biziden ostopogatik, mobilizazio honek prefeta edo sub-prefetaren joka moldea alda dezake zuuztez. Ebe aldatu beharko du, Oze, egoera gero eta lagiago bilakatzen nahi da. Hendaian aststola begi oski ikastola begi proiektu bat geldierazi zuten, orain beskoitztzen uh, lux baten alokairu sinleaa ere uh, galerazi nahi dute. Egan nahi baita, hauzi itan, baldin badoa hori, e, galeraziko zaigula, alokairu oro, ikastola ororen, e, alokairu oro jakinez, ikastola gehiengienak e, toki publikoetan direla. Beraz, e, ez da hauzi sinple bat, baizik eta bizikilarria bilakatzen aldena hauzi bat. Gaur egun, aldatzen alden egoera bat da, ala ere, bizkoitzetan daian? Guk sinetxia dugu baiet, eta ala jakinarazi dugu. E, egoera aldatu behar dela, afer hau ezin dugula galdu, beraz, ze, azken fine, ikastolen geroa da jokoan, ikastolen garapena da jokoan, eta beraz, edo debekatzen digute toki zietan lokal publikoak erabiltzea, edo prezio aldetik galdeginen ditugu te merkatuak prezioak emaitea. Hori da proposamena. Bai, hori da hori da prestatzen nahi direna, eta guretzat on artizina da guk ezin dugu pagatu gaur egun pagatzen dugu baino gehiago. eta hau beazken finean molde batetik edo bestetik gure garapena oztopatu nahi dute eta, eta nahi badugu aintzi egin gure hizkuntzak atxa ukaiten ukan, ukan dezan, be, behar dugu ikastolak garatu eta holako oztopoak ez ditugu onartzenak. Hostepoa plantan planetan badira egin duzu kalkulu bat ikusteko zenbat zor satera berko litzateken hilabetero sashkarentzat ikastola guzti horientzat Ez ez dugue egin zenta jadanik ilusti justu gira beraz zinez, itokogintuzke hau zio hori aintzi naioa egiten bada debekatzen badiguute lokal publikoak erabiltza beraz gehiengoa kanpoan geldituko litzateke eta lokairuak igotzen badizki gute merkatu presioan uh, emanez, bon, urtean uh, ez dakit 20 milioi dozen bat euroatako litzateken ez duk kalkulatu egian, baina zinez jasanga itza litzateken. Su prefeta, prefeta ipatzen dira, benen hori eriko etxek papera uh, dute, jokatzeko, hoien kulpa ere salatzen duzien? Ez, eriko etxeek horain arte bost urte lagundu gaituzte, eh, toki batzutan eh, ikastola osoki egineaz, beste bat lokal publiko hautziz, Uh, momentu honetan, kezkara da nagusiz, eh, ez tira bakarikendai eta beskoitzeko proiektuak, eh, ikastola gehienak onditu beharrean giraz, ikasleko kopurua beti onditzen ari da, teldu den sartzean ere, oino ondituko da. Beraz ez, erikoetxak beldurtuak dira, uh, mehatxuak ukaiten dituzte estatuaren ganik, erjanez hausitan uh, uh, emanak izanen direla, ez da batego soa, batentzat hausitan uh, eman em, zaitea eta gero horretaz aparte, badira mehatxuak, diru publikoa zutela ukanen estatutik, eta beste, beraz, uh, Hau ez da haugen nachteko jolas bat, biziki hau seriosa da, hausiak badira tachteko, mehatxoak badira tachteko, estatuaren mehatxoak, beraz uh, biziki da eta horiek atik uh, larun bat untan, uh, erantzun, erantzuten, hasi uh, behar dugura, eduritzen zaigu eta gainera tonuak ogortuz joanen da edo afera konpontzen da edo konpondu arte borokatuko gira Horreiterazten dugu, Urgorostiaga, Siaskako zuzendaria gutertean dugula asigirea ipatzen, beharun bateko manifa atxaleko lauetan delarek soprefetura intziren dugu horrek e, ekeri duen be, egoera, episkata ipatzerat soprefeta eta prefetak aldioro beraz blokatzen dituzte asiran zen ikastola proiektu proiektu horokor bat gero aloka iruak ere zalantzen eserriak dira, egoera ezinezkoa bilakatuko bila litzateke beraz, beha, hori puntara eramaiten balin bada. Eriko txen papera ikusi dugun, beha eta bost uhtez lanean egonik ikastolekin. Horrein, oztopatuak egoiten dira, baina azken filan ez zote dute beste eriko txorik eramaiten alaiek. Be, bai, be, ikusi, dugu, ikusi duguna, e, eh? deia, bendaian eta bezkoitzen subprefekturak galdegindie deliberoa akendu dezaten, eta biek tinkoa txiki dute, eta Eta intzin egin diote, subjefetari, eta, eta nik uste hori dela ere, ez dutena soportatzen, jauntzo horiek, da ez bat e, erri batzuetako auzapezenganik eta horiek e, jakintxu baitira eta parixetik sekulako formakontzarekin heldu baitira, nolaz estatuari ezetza egan, beraz, zigoja hor dute, hauzietan emanak dira, Ona bon, deia zabaldua dela, e, izanen dira hori no mehatxu gehiago, izanbait dira. Azpagneko lujaldean ere, ukan dute e, gutun bat bizikiak gila e, hori buruz. E, Lehi hoagtean egun ditugun egiturak ere mehatxatzen dituena. Beraz, gure deia haute eri eta ala, ala erantzun hona ukan dugu momentuz da. E, segi dezaten eta atxik dezaten mehatxu horien aintzinean. Mehatxuak parean no? horretar lehen e, ipatuzur gorostiaga, zuen mugimendua e, gogortzeko prest zinetela, e, zer egan nahi du gogortzea? E, Behorain arte, e, manifestaldiak egin gu joan den urtahilan, ekainean, abenduan ere e, festa manifestaldi bat egin dugu, Uh, larun bat untako manifestaldia su prefetturan eginen dugu, beraz uh, ikusiko dugu egin barnean edun eginen dugun baina su prefetturan izaren da manifestaldia Aintzinean, barnean, barnean, beraz okupazioa uh, ipatuduzi egarai batez su prefettura okupatzeko presiste? ikusiko e, dugu, ya, ateak idikiak edo etxeak diren, ya, e, zeinketa izanen den edo zer, baina e, bai argikia dugu, goortuko dugula, zenta ez dugu soluziorik, e, momentuz, digute soluziorik eman. Beraz, e, bai jaiten digula, prefeturak soluzio bat atxe dugula eta beste, baina hori erraiten dute mitartean, hauzi berri bat irekitzen dute, eta soluzionea oinokunagora maiten dute. Eta Filipeti ikusi beginoen joan den ostiralean erantzakun lasai gai ezautzen dut ari gira soluzio baten txeka, eta handik biegunera L'Express aldizkarian erraiten du, ez duela inolako atera biderik emanen, ejiko etxek lagundu ditzaten murgiltzera eduko er, eskolak. Beraz, e, bai zinez, e, bon, e, lehen dakariek, hau batez erabaki dute, beraz, subrefeturara joaitea, eta, bon, e, agian gauzak ongi pastoko dira larun batuntan, eta e, gure deia da gobernuari e, elgarrizketa irek dezan, eta ez ditzen gauzak inpozatu, ez ditzen kenditzen endaiako hauzi, hauzia eta beskoitzeko hauzia, eta soluzio bat elgarrikin atseban dezagun, eta ez dezaten ekari orain zirkulak bat, Uh, Pariseko soluzio batekin ez dena emengo soluzio bat izanen. Hori da galetzen duzuna, beraz, hauziak gelditzea endaia eta bezko itzen, eta zuen proposamena izan dadi, natera beraz, ez Parisetik etortzen den proposamena. Prez dira orterako? Su prefeta prez da? Suprefeta ez, man, justeki hori berabaino gora kokatzen baita fera horrein, eh? hau Parixen kokatzen da, gobernuaren mai gainean da, eta gobernuak nahi badu uh, soluzio bat, be, elgarrekin beharko dugu soluzio hori prestatu, eta ez gira horrein egoiten al, prefetak edo suprefetak uh, uh, idatziko duen zirkular bat, uh, ez gira horrein guaiten egoiten al, dugu elgarrekin ikusi zein diren aterabideak, uh, momentuz uh, entzuten ditugunak, ez baitira aterabideak, behizik eta problema oino gehiago Uh, korapilatuko dutenak, eta begure erantzuna behin uh, indartuko dutenak. Eriko txen uh, paperan ere bai ikusi duzu ikusten da Estatu francesak, erriko txek hartutako erabakiak uh, be, ez ez tatzaga legiten duela, egen legitimitatea, zelantzanez hartzen du, uri izuek ere jana duzue, eta erriko bozak ere jomugan ezagin duzue mobilizazioekin, oztopatuko zen ituztela ere entzun izan da, beti proiektu hortan ziste? Guk uh, orain elkarrizketarako deia egiten dugu, eta lanun batean ere hori izanen da deinagusi elkarrizketarakoa, uh, ezpaduteen zuten, ikastorretako lehen dakariek biziki argi dute, eh, haintzinerat uh, joan behar dugula. Uh, bestenaz, uh, behar hoi eta bosturte zegin duguna desegiteko lan jera nizaten alda, beraz, uh, gure hizkuntzaren alde dena emaiteko presgira, beraz, uh, parisek atera ditzala bere ondoriak. Filipetia ipatu duzu lehen francesu ministroa, eberekin itzordu batukan duzie berriki. Uh, borondate ona erakutsi zoela errandu, beste zerbaita ipatu duzie, ala ere zerbaita duztu duzie, hor bilkura orta aipatu na, nahi ez duziena? Ez, guk dena argiki egiten dugu, maleruzke. Ez ta sekreturik. Ez ta sekreturik, ez. Randiguna eh, da gaia gobernuaren maigainean dela, eta erabaki bat hartu behar dutela. Baina, berean, su prefetak eta prefetak egiten dute zirkulara prez dutela, beraz, eh, edo, atera bidea nahi dira, edo jadanik erabaki dute CCpotan eh, epotan eh, nahi gaituzten. Beraz, eh, hori behar da argitu, eta eta gobernuari, bo, eh, ala galde giten dugu, eh, atera bat eh, atxeman dezan, eta Uh, gure ustez, lege bat da aterabidea, eh? immersio sistema ezagutuko duen legea, uh, beste naz, eskizofrenia betean gira, ikusiz uh, eurokartarekin ere zeiginduten uh, alde batetik erran, hizkuntzen uh, alde dela eta bestetik uh, uh, sekulako mugak uh, ezagi, uh, reiten digute, soluzio bat ne bat uh, nahi dutela eta gero hauzietan ezartzen gaituzte eh uh, stagitu sztute sozialistek badutela eskiztrofrenia bat astapenetik uh, ezkertirak dira ta eskuin politika egiten dute baina niz geiago poli, gai politikoetan sartuko Buna, zinez badute arazo bat jende horiek aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gomita bat Segitzen dugu sortziak eta maika minutu dira gure goizbegin e, eta euskal ratietan. Segitzen dugu hain patzen preseskik paper hori zukehendu zu eurokartta beraz be, itun hori beraz behetsi dutela, behintzat neugien murri zaila askorekin gobernuak bere egin behar du orain proposamena pasarazteko. Zuru ustez, neugioia kentzeko gogoa du. Mm, entzuten badituzu borondatea badute gauzak aldatzeko eta uh, Kolt dio legea testua aldatuko dutela. Eta, ez da kezkatua bera, eh? Ez, bon, behar bada ez ditu gure behar behar dina izkuntzarikiko eta horrek ez dukezkatzen, baina gu bizikik ezkatuak ira uh, zentara lege horrek azken finean uh, gure hizkuntza Euskara uh, etxera tekarriko du berriz gana baita, privatoan uh, mintzatuko den hizkuntza bat, eta publikoan frantxesa inposatuko da, eta du uh, testuak idazten, Frantsesa imposatzen dela, ez du egin frantxesak lehentasuna izanen dela, behizekitea inposatuko dela. Eta imposatzen denean gauza bat, beste uziek zapaltzen ditu e, orain arte ikusi dugun bezala eta eta maliruski ikusten alko dugun gisan beraz borondate ona badutela hertaite dute eta orain gobernuak hartuko e, duela testua eta aldatzeko egin dezatela e, egin dezatela e, guk e, ez tugu sobera sinesten ikusiz orain arte hitzen mandakoak ez dituztela betetzen, bera zorein aste madira betetzen, idatzi ez dituztenako, zinez, e, zinez gait gira, bera behionak e, entzuteko beti prest. Sehask, bera, zaipatzen dugu hemen ere, e, urgor ustiaga zuzendaria hemen dugularik, e, lau egun terdiak ala ere bitz zaipatuko ditugu, e, aktualitatean baitira eta, e, behor, bilkura desberdinak antolatzen baitira ikastoleaz, ikastola, eta erabakiak hartu behartzen ari dira, bozkatzen ari dira, eta hotxailaren ama iruan, beraz, uh, erabaki bateratu bat hartuko duzue, eh? lauegun terdiorek aplikatu ala ez, bon, alde agertzen dira gehiengoak beraz, mistan da, Euskararen alde lau lauegun terdiena obedela be, uh, ikaster, ikasteko momentuan, baina nor, uh, diruaren muga, hain uh, emaiten da ez, uh, berriz ere, lauegun terdi horiekinez. Egun hauetan justu kai, gira bilkurak iten a, aste egetean kasik berreun jende ginen bildurik ziburun, atzokan bon beste kasik berreun jende, beraz, manifatxipiak iten egiragur egetean, azken aldi hauetan e, ez, lau egun tehdiari buruz bai, e, ez da dudarik egun bat gehiago izanen dela Euskararen zat, eta e, denboran, behar, familia gehienak euskaldunak ziren, gau egunez. beraz gauza ona izanen da e, Euskararen tzat, durari gabe, eta dirua, bai, be, dirua, betiko betiko afera da bana diru gabe bizi izan gidal aurrain aste eta eta hala segituko dugu hala e, ere jakin merdagerriko etzek jasotzen duten dirua estatutik e, izanen dela 50 euro hor bakoitz eta hortan sartuko direla bai eskola publikokoak eskola pribatotakoak eta ikastoletako aujak ere bai beraz gutienes diru hori sok e, di eta hori baino jo nago Eta orain kampainan baitira, Euskarari e, toki egin behar diotela, eta beraz, e, anbosatzen badituzte jendeak, be, Euskaldunak izan daitezela, eta esken ditzatela, zerbitzu horiek Euskaraz, bai e, eskola publiko eta beste eskola pribatu eta ikastoretan ere. Mm -hmm. Almenak izanen dira, plantan ez hartzeko, reforma hori egin sealdi guzioiek e, e, tartan hartzeko? E, gauza ez da eginen egun batetik bestera, eh? hori seur da, e, ara, eta hori da gurekezkan agusia nolazpait, e, baina bo, e, eduritzen zaigua entzina egin behar dela, aspaldi didanik, erraiten baita lau eguneko eritmoa ez dela egokia aujarendako, Uh, azken finetan irmo aldaketak uh, egun guziz gauero tenore berean oheratu gabe eta uh, horrek duela uh, akidura sortzen eta grobe euskarari buruz zehandu dana eh? beraz uh, kalitateko aixialdia entsatuko gira antolatzen baina be meki meki ereikiko den gauza bada ohiturak ere aldatu behar dira ze denboran gurasoak uh, astezkenetan uh, jeitzen dute nola egin dugu astezkenetan hauak zein tarazteko, orain kontrakoa da nola eginen dugu berditan hauhen biltzeko Bon, hori dena gizartea aldatuko da, isi aldiko beste uh, zantrodoloazik eta beste hoiek ere be, asteazken goizetan ez dira gehio izanen, beraz, emeki emeki aldatuz joanen da, beraz, hori haintzina hartu behar diogu. Autezkundeak bi itzea ipatu baititu zu, sehaskak uh, erran zuen uh, preszela hor autezkundetan sartzeko eta behar balitz ere uh, blokatzeko autezkundeak auta gaier galetzen duzu hor posizionatzea martxoan dira autezkundeak hor garaia horrein da, uh, pixka bat erabakiak hartzeko. Posizionatzea, bon, autetxiek orain ahtelena jokoan aritu dira, bon, gurekin sustengatu gaituzte eta espero dugu ala eginen dutela guk behar duguna da hauteskunde hauek haintzina afera konpondu ondoko erriko etxekin jakindezagun e, nola jokatu e, ze, ze bide ukaran dugun ikastolek haintzina egiteko ze e, momentontan bi proiektu dira geldirik, baina badira beste bos pasei e, kartoinetan, eta ikasle purua hor da e, gero ondiago, eta handiago eta hori erantzun bat eman behar dugu eta uste dut e, lasaitasun eta bakiaren izenean haute eta bai guk ere nahiko ginukela gauzak konpondu ondoko hauteskundetik aintzina e, dena ongi joan dadina. Bukatzeko, mego da horretarazteko agasteburuntako uh, itzordua zein den, nun den eta zerrutan? Beraz, larumat uh, untan, Baionako Subprefeturan atxaldeko lauetan uh, Euskaltzale eta egitar guziak edaitzen ditugu uh, elgarretaratzerat eta Euskarara eta ikastolen aldeko sustengoa gertzerat. Eta berdin, beraz, uh, pre, Subprefeturaren okupazioa ikusiko dugu larumatean? Mateak zabalik uste emadezki gute, ez du